Zintzelik erratian zaudete, ostegunero bezela, eta, bueno, zambardo baitare, azte denero, azte, artero, azte askenero, ostegunero, eta ostealero bezela, bajeiz erretegia, saio kontrainformatiboen zuten, hemen, sortzitatik biatzitara egiten dugun, saio au, FM unean, herreri atik, ba, baiara guztirako, jore tarakota. Eta gartzo Eta ba, Ostegunero egiten dugu ostegun aipatzen genuen Sego ostegunero egiten dugu Bagure konezioa Bagure esko aldetik anpo Biziden Imanolekin Kaixo Imanol Kaixo, Etsaldean Haurreko nien izun aldetu Mehen gorko nien zaipasako Egu laldia, venga ahi Zemuz Zerzo biztut nik Ba oso eh, Horzu estimate izan nahan ateriune zabalba gaur eta ezpera ezagun Ugarriak bere bidea egitean, egu gogor itxuzi eta mapatzeko hemen ondoren uh -huh. Egun hauetan elurre egin du hor? Ba, e, e, inguruko mendietan bai dena eh, txuritu zego, hombre, jarrian bertan ez Baina, bai, gozto emetrotik gora, zeide eh, emetrotik gora, bai, ez jale degoztian bezula Aha, hemen, kostalzen ez Bueno, haya corría que tachurito. Ay, haya corría, vaya, haya corría, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. ¿Eh? ¿Faz si si que vales? Pues, Faz que eh. valetas de toste. Churito de tontorra. Churito vale más en eh. momento que. Bueno, ahora le venga, ser, ser es es. Es, es, es, es. Ni idea, Oso, no? Más, más. ¿no? Ni champion ni nada, ni él le iba ni nada. No, Ez vale. orduan zurekin hitz egiten dugu normalean eta gaurkoan ere bai, ipuinen inguruan, literaturaren inguruan, txikientzako, gaztentzako, aurrentzako, eta piska talduagontzako, ba, literaturaren inguruan ibiltzen zara. Eta gaurkoan ez da keze rekari digusun onuntza On sentitik erratira. Aber, ba, bat, itsultemat. Itsultemat ba kostatu zaiona berro urte Luz, eh, darroa ikala urte ingo ditua eh, itzulpen nonik, ostatu zegoen aitortzen, baina ezkenan iritxida. Iritxida, eta gupozik, eta horra bat ikan, ba, ba, ipatzeko gogu, eh, eta? Mm -hmm. Zenda? Eh, liburuaren jataruzka izena, iruro, eta publikatu zuten egin zen, In the Night Kitchen. Bo, auskalon, ega eh, auskerein gero izuzkoa, barkatuko izuz, eh. Eta auskeraz, eh, gauoko zukaldean, itzuli dute, eh? E, bueno, zé, Manu bueno, Jo Manuel López Jaéni itultzei le, ala itzuleru. Eh Manuel López Jaéni gasen au literaturako aditua, gain mm. mm -hmm. Manuel López Jaéni zoten bai du itzultea bezala jaia dabakigu a mie batera uten, sea Xail Beresi eta estima herri horretasariga dela. Mm -hmm, bai Beste, beste batutan eruztu Manu Lopedoazeni mendikan ja, pasea dela Ez dut uste urte, baina aurrek urte batutan Aipat izan duzu bera no, Eta normalen aipatzen no, duzunean nean Kalidareko gauzak egiten dituelako, no, ez? askotan itzulpenak eta lakoak, ez? Bai, ez da e, kalandraka Gauka kalandraka egitele txegalizia Oso handi bat, algun algun eruztu bat Eta gauka asmo literario bat Eta da, klasko hau literatuaren klasikoak, berrar eh, gitaratu eta, de, eta itzultzea. Eta, ba, ba, bueno, Galiziarra denez, eta Galiziarra, ba, zeharraio, ba, ba, bueno, ba, kultura txikien parte direnez, ba, euskodaz, katalemez, eta e, galegoz, jakina, itzultzen dute, ba, ez eta gaztelaniak zain eta zorroa bauno ba egiten dituzte orrelako argitauten BC eder eta ezisteko batzuk. Nauzeran Herriopala badiz eta bueno ba gure txogora en sala, ta salaia, bueno, vadiru de terror y egiten digula, ez, sala klasiko clasico ere bai, ez baile traal de koloreak, ez bueno, eh, pensa Liburu hau beren 70an ere izan, piska bat retro, xa na eto, gain dela 80-ret retro, es ater. Liburu honek egiten du omenaldia eh, 20. mende hasierako eh, beste eh, komiki bati. Little Nemo dituz, da, Nemo txiki mm -hmm, da, ezken eda mm -hmm, itzulizuten mm -hmm. Eta oso, bueno, e, ko, komikiaren hasiera da Eta hor literaturaren ko, komikiaren hasiera Ez Eta li, Little Nemo horri omen aldi egiten nionez da Estetikoki hirro gita margarin amartean aukiratuzitun txakere e, Iru dira gero, nahiko retro ziren Eta horre du ma azue esanik, eh, asko zure retroago Ez da, lehintzen dira Baina edarren ikusten, zoi dutzen zeitzu ditu? Bai, bai, bai, bai, zukezatzen duzuna, ez? Eh? Ema, ba, eskuartean hartu ezkeo, ez dakit, hemen ni panteen ikusten adi, nahiz? Gania jarri dute irudi ondia, kalandrakan sartu nahiz, irudi ondia ondia ikusten da, horri aldea pasai teske, kuriosoa, zei horri alde, pentsatu gehiago izango dula, barruko irudiak erikusi teske, bera, zentzulean, balima dute, ba, junde teske kalandrakaren uef horri Begiratu gaueko sukaldean ta hor gutxienez lehenengo 6 rialdeak pentsatzen dute izango direla, ba bai ikus gaido. Eta eta bai, bueno, eh pentsatzen baita izango dela, eh, hemen ez da naizte, baina izango da pasta esa, sala gogorra huetako bat, es, eh, eh, sari chura beres badauka, uka, eh, hori, eh. Az sala gogorra eta zea gainera em E, tamaina tamaina estigian e, irudiak oso erraiaso handia gelditzen dira liburu bat dau beti irudirun liburu bate asko irabazten du tamainarekin Eta e, jo. Mm -hmm. Era bat bueno, ni usted ba, eh. asko aprecio mucho nana, sa te ga liburu hau berau e, tamaina erdian eta ba, vale, ba, on no bañon. Ez zenuko hastego se. Sabalto en esa tela que ikusten esos sucalaria Ez eh, ikusten da Ez ikusten da Interneten ikusten da Mikel dena eh? Entzundu zuen joiz Mikel historia No lagauan zala aparta bat entzun zuen Eta lehenengo horri hori da Eta horrik usten zailo lotan Ez natzen da, neko azerre Eta hori ukartzen du Isilzaiteste Alto, alto, vamos Isilzaiteste horrek hartzen du horri aldearen erdialdea Vamos, azar kaltsa da Bai, eta hori da ikusten da, eta gero urrengo rialdea ba, ima, Urrengo rialdean ja ikusten zaio gehiago Ba bueno Hame ba, txetan zartzen da Dolako zerbaitu zango da or... e? Eta pilutxika gertzen da, da, da? Amaita deitzen ditu Azkeneko no? Azkeneko binetan nik ikusten zakeen Edo, e? Eh? Bai, bai, segero ya kontraportada da Bote ya batekin agertzen da Ez da oso Oso, ozea den, burla bukatzen duen, beste askoeku bezela edo beste sonera Botilla, botilla batekin agertzen dela? Bukaeran, bai, zelaka botilla bat, edo lako zo baida, Ah, bai, bai, botilla bat eskutan, eta horregatik Mikel Izkerro filia janduzak egu boizero Hori? Botilla esan dut, botella Baina, bai, bai, dula. bai, bai, bai, bai Eta botillaren inguruan tosto bat? Ez, izar batzuk, izar batzuk, izarrak Hala, inguruan izarrak Bueno, egia da esamardela baita ere, ba, botella gehiagoen tirudiela esnearena, esne edo alako zerbait bai. ez, ez da hemen aurrean daukagun litrona Ez Izan ziteken, peinon ez da Ez da Iri Baila. Eta ze kontatzen Baila. du historiak, Baila. a ver, ze kontatzen Manol, zere, taipatu, ma du, Manol, zerenik piskat aipatu, maginatzen du, zei horri aldeago eman ongeiago kiko ditula, ez, eta zer da kontatzen duena Ba, kontatzen duena ametsu bada, eta e, ametsu horretan, ba, ba, bueno, ba, ametsu askotan gertatzen duen bezala, Mikel Han egin gogutero jatzen zertuko dira, atoron, agertuko dira iruzuk aldari Aiz? eta iru sukaldari hoiak izango dira ortegiz igual, igual, akidentikoak irukiak ematen dute eta iru sukaldari agona ortegia eta gortutza zehena izango eta el gordo gordo dena Oliver Hardy dena uh -huh. orduan, dira, hiru Oliver Hardy sukaldari jantziarekin eta nikel ba, masa batean, pastel batean bol batean, zartzen danche dantxe, ba eragiten dute eta ladean Sartzen dute, bueno, segatzen dira labean sartzen, baina Mikkel egiten da, labean sartu horretik, eta egan jarraitzen dugu, eta dero, bueno, egazkin bat zaharrikatzen du eta hor, onelako, aventura txiki bat bizitzen dugu, ez nago tila bat, hartzen dago, eta, bueno, berbin dio, eta jai, ez dugu detaila guztiak esango, eta linditza lenden mori gaitatzen zaien bezala, bai, naitera, aventura bat, beti, emozio, edarrizku puntu batekin, eta dure bukadan berriz ere, hori da hitzuliko Eta historia bukatzen du, eh? umea, atorriza zen, Mikel'en kasuan, ba, bilutxiki bilidanez, berriz ere pijama jantzi egiten zaio, oian agertzen da, eta lo egiten du. Eta azkeneko binetoa da, Mikel lo. Mm -hmm. eh? Eta orduan, ba, bueno, ba, hametxezko ba, e, histori ba. Eta kuriosamente, mauritzen dak, edo, osketsua da, ba... Beste Kistías, diren, nezake, uh -huh, uh -huh. Ba, neta, a mechesko bidaibatenagatik, biztiak bizi direan lurraia nekigoratzen duzu, pelikula raisu egin zuten Ezago una bita Ba, ez momento netan es, sabe jarriko dugu hemen ere bai, baina nez. Biztiak bizi direan lurraia hartaso, niik uzte bizidiren lekuan barkatu. Biztiak bizi direan lekuan itzuli zuten. Aha. Aunga bueno, la mala gut. Ez dago baitare. Bai, bai, bai. Ba, ba. eh, Bimila garren urtean kalandrakak itzulizun Galtzahorriko eh, bue gorrian Sartu meizberez ikxarani Pistiak, bizi, siren Bizi diren Bizi diren lekua Pistiak, bizi diren lekua Bortxedoan Pistiak, bizi diren lekuan, le vale. oh, vale. le no, A ver, a verzen segunen portada Anxorema Bueno, ahí haría bestia, bestia uno de las hematurtes, ¿Han ducho? Eh, aterasutela, Pistia Ubizidiren Lekuén. Euskera es bimilla la renaulta, no en la mala urte, justo. La mala urte, urte, en dira Pistia Ubizidiren Lekuén, y Zulizala, maldito, en la que La película dice, fecha y está en un chico la vera. Eh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Es no goratzen Gogoratzen izenburua, baino Nasa lekursi besein pronto va. Ba, ahora ba es. Bai, bai, bai. No lo Bai, bai. Bai, bai, va gastando un monstruo en su garrebata de requineta. bai, bai, bai. Oso. Dos, son dos. Gordano se comenda garri izaten diren Comiki Garesti quedo dibujurista bueno. Va, ba. ba, a ver sta que este a ba amavost amavosur de variadito. Bueno. Bueno, Orces. Bai, no eh. Soa Torrialde ITU. Eh, algo del estrato madado, esa cosecha madada, bueno, le llegan o qué 32 típico, algo en estrato da 90 y 30. Claro, 88 era costumbre. A ver. Bai, Oida. Ba, oso ondo, babe, venga, Immanuel, agian bukatzeko, bai, fitxa teknikoa ematen dibuzu, ta ja, tegusten dizugu e, guzketara juten. Bale, gaueko e, zupaldean, e, idazlea maur izendak, eta ilustruatzeilea bai, jakina, itzuntzeilea Mano López-Gaseni, argitalatzeilea Pamiela Kalandrata, e, berroita tortiorri alde, eta ama bosteudo eta zo omen garria Oso, ba, ba, ez du goizan adiña, baina pentsatzen dut hau, ez? Ba bueno, ez osinekin está. Ba, sirratikan, bai, gaineran eh ahora ahora con tú ahora, está es ahora sartzen con fase tan ja agertzen da berdua sirratikan. Eta oso visuala da, historia, testa de que da poca, ha dicho role. Este curso tetesco. I dúbias contacto nuevamente. Eta ikusita, testua berare ikusita nola dagoen dena izkila risidatzi eta dago, gutxen nik ikusten dudana Beraz irakultzen ah, azten direnen aurrentzako baitare Ba, nortzorik ez Ba, no, yes. ba oso ondo, hami esker, jurekin egoteagatik beste aste betez, eta bueno, urrengo Urrengo eztean barriko almenitxeten zaitugu Bale, gutta, gutta Bale, ba, venga, ondo segi